Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed. Øh, den er jo sikkert galt med øh, ventilen, øh, eller... Øh. lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hallo, Ida, min ven. Hej Lasse, hvorfor skal du tale engelsk til mig? Det er fordi, så føler jeg, at det bliver lidt mere opmunterende. Synes, så er det lidt mere sjovt. Prøv, prøv at sige hej, øh, min ven på fransk. Så. Det synes jeg er lidt mere opløffende sprog. Bonjour, Ida. Jeg kan jo ikke fransk. Jeg kan engelsk. Jeg kan tysk. Jeg kan spansk. Jeg kan sige hola. Hola, <laughs> tjekker. Så sige sig, hvad hedder det? Så sig hej, Ida, min ven på spansk. Ola, tjekker, Ida, nej, Ola, jeg kan ikke, Ida, jeg fik 0-2, jeg fik 0-0. Hallo, mine frønte, hallo, my friend. Hvad er det her for en eksamen? Tjener min kompis. Det er jo sønt, det er jo mit modersmål, skal du huske. Det er rigtigt, ja. Okay, så tjener min kompis, hallo, mine frønt, frøntling, Freund. und hej, Lasse. Hallo. Hej, Lasse. Hej. Okay, fuck det. Jeg ringer, fordi jeg er øh, øh, på en, en, en kende øh, bred samtidig med en smule deprimeret. Okay. Faktisk måske den cocktail, mit humør, er 80% af tiden. Alligevel, så vi ved jeg ikke, hvorfor det er en anledning til at ringe, men nu ringer jeg alligevel for at fortælle dig det. Yes, lad mig drikke den cocktail. Ja. Vil, vil du høre, hvorfor? Ja. Jeg har, og det ved du jo, fordi jeg også har tvunget dig til at gøre det samme, downloadet den der Be Real app for noget tid siden, ikke? Ja, tak for det, ja. Har du den stadig? Ja, men øh, for, øh, fortsæt endelig. <laughs> oh. Fordi jeg... Jamen, det er bare sådan, så ved du vel, at jeg ikke er derinde længere. Det har du vel lagt mærke til. Du er forsvundet ude i højsond lige pludselig. Jeg har slettet den app, og det har jeg, fordi at det piss på ingen måder er spor fucking real. Og jeg er endt med, jeg kan lige så godt være ærlig at sige det, at, at, at få det på en måde dårligere af min be-real end af min Instagram. Hver gang der kom en, en, en notifikation om, at, at nu skulle jeg tage et billede af, hvad jeg lavede, så sad jeg som regel alene ved mit skrivebord, alene på en bænk ned i parken og kiggede på min hunde, alene ude på toilettet for at gøre mine ting, ja. eller alene ø, et eller andet, ø, andet sted. Og hver gang jeg så var sådan, okay, men fuck det, det er jo real det her, så nu tager jeg bare et billede. Så, øh, så for at få lov til at komme ind i hulen jo, for at få lov til at ja. se de andre be-realers, hvad de har lagt mm. ud, ikke? Oh, og hver really gang jeg is. så fucking bliver lagt ind i, øh, i, i hulen, og så ser hvad de andre har lagt ud, så laver folk jo alle mulige ting. Og det irriterer mig. Altså det irriterer mig, fordi folk er også pæne, og der er fyldt med de der mennesker, som er pæne, selvom de er grimme. Og den slags mennesker kan jeg ikke lide. Nej, det kan faktisk godt være ærlig at sige. Ja, ja. Og de er mange, åbenbart, inde på, på be-real. Rigtig mange. Og, og hvad hedder det, der, der er altid folk, der og drikke øl, der er folk, der og spise, der er folk, der sidder på sådan nogle kontorlandskaber, fyldt med glade, unge, pæne kollegaer. Og, altså sådan, og jeg har bare begyndt at føle mig meget alene af at have den der Be Real -app. Og jeg tror, det der kan beskrive det bedst, det er som om, at jeg har haft det lidt, som hvis jeg for eksempel var inviteret til sådan en Halloween-party, mm. hvor at alle, når man ankommer til festen, klædt ud som stort græsker. Ja. eller som heksekædel, eller et eller andet, som ankommer, så er alle klædt ud som missekatte. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det forstår N jeg godt. Undskyld, men det, det her var en aftale. Vi havde en fælles aftale om, vi skulle komme og være klædt ud uhyggeligt og grimt. Lidt ligesom inde på Be Real. Hvorfor fuck skal I alle sammen så ligne nogle mennesker, som har så meget succes? For det også fordi, hvis man har rigtig meget succes inde på, selv på Be Real, så er det rigtig stressende. Ja, men jeg vil gerne lige sige noget omkring den app, fordi det bliver et stort fedt pænt nej tak. Og jeg havde faktisk også sagt nej til den app til at starte med, men det er jo så dig, der lokker mig i en mussefælde, og så forsvinder du mig øh... det, her, det er ikke engang en mussefælde. Det her, det er helvede. Jeg bliver så sige helvede noget, selv. fordi den hedder Be Real, og det kan ikke være Be Real, når du, altså, der kommer den en notifikation op, der sådan fortæller dig, nu skal du poste. Men du har jo mulighed for at poste hele dagen jo. Ja, altså sådan, jeg bliver logget i en fælde, hvor jeg sådan, nu skal du poste. Før nok, så poster jeg. Det der med, så, øh, som du også har gjort, poster, når jeg sidder på toilet, poster, når jeg ligger i min seng, poster, når jeg laver et eller andet røvsygt. Men det er jo som om, at alle mine venner inde på Be Real har ligesom planlagt det, at de skal være real, når du er ude og lave noget. Jamen så, og ved du, hvad jeg også er ud af? Det er noget andet, hvis man skal lave en sammenligning mere til Halloween-festen. Ja, kom med. Altså, så sidder man alene, klædt ud som ja. gasker, inde i, ja. i det store, tomme halloween festrum. rum og så kommer, så kommer alle de andre gæster klædt ud som missekasse fashionable late. Yeah, jo. Sådan at de også lige sørger for, så kan man sidde, og når man så sådan senere er ude og hygge sig eller et eller andet, fordi at det er den eneste app, jeg har notifikationer slået til på faktisk. Fordi at jeg er et menneske, der mister min, altså min, min koncentration af mm. ingenting. Så hvis mm. der er, min telefon lyser, så kigger det over, så er jeg ud af en samtale, der for eksempel sidder har. Men, men be real, der var sådan, okay, it's real, let's get real. Jeg kan ikke sætte de her notifikationer fra, fordi jeg skal jo... Altså, Yeah, man skal gøre om, det i momentet. Om, men så bliver jeg jo mindet om, hver gang nogen postede late, hver gang en missekat kommer ind i rummet, klædt ud i den forkerte udklædning, som har fucking ventet fem timer, fordi de vidste, de skulle ud og øh, spise Østers med en eller anden kedelig veninde senere. Mm. Ikke? Altså, så de har fået den, mens vi andre sad skidt på toilettet, og så har de tænkt, jeg skal jo ud og spise Østers med Anne senere, så jeg venter lige til der, og så kan jeg alle også få en notifikation om, at, det er ikke real. at jeg det er postet late. Det er ikke real, og late endte på Be real altså. <laughs> Men det er ikke det, er det folk de blevet mærket i. Folk bliver kun mærke at vi har lagt det i vores seng, og alle andre har været ude og have det fedt. Jeg vil bare gerne no. sige, det bekræfter mig i de gange, hvor jeg tænkte, at jeg er røvsyg. Når jeg så har set de andre ude og fest, jeg ligger derhjemme, så ved du hvad. Du er røvsyg. Så kommer stemmen. Du er jo syg. Du er, ja. du er, du er jo syg. Fordi hvis du, hvis, du, hvis, hvis du selv er, får det sådan af at være for B-Real, det er jo det, der er så nøjagtigt, fordi konceptet er, at det skal være real, så får man det jo virkelig sådan. Okay, På Instagram er vi i dag i det mindste sådan skolede til på en eller anden måde at få at vide, sådan alt det, du ser, er ikke virkelighed. Yeah. Det, du, du kan bare, selvom du ligger derhjemme alene, så er det ikke sikkert, at de andre er ude og fest, selvom det er det, de har lagt op. Det kan man sige bare... til sig selv. ikke? Og de har bare et filter på. De er slet ikke så pæne i virkeligheden. <laughs> no, det, også... Og du er også pæn. Du har bare ikke noget filter på. Men så er man ind på Be Real, så er folk stadig pæne, og folk stadig ude at drikke øl, når man ligger der. Det er, ikke okay. og så er man sådan, fint. Jamen her kan jeg jo så ikke sige andet til mig selv end, reality. And I am boring and ugly. as fuck. Den, den app det er ligesom at købe katten i sækken. Det er ikke, hvad det er. Det er det ikke. Det vil være pænere det er jeg er rigtig træt af den i hvert fald. Men har du den længere? Ja, jeg har den stadigvæk. Poster du derinde? Øh, nej, fordi... Du er blevet øh, Nej, nej, nej, nej, jeg er ikke blevet afhængig. Men jeg har bare ikke fået den slettet endnu. Og jeg ved ikke hvorfor, fordi jeg bruger den ikke rigtig længere. Fordi der dannede sig et billede af, at jeg ligesom blev ved med at poste jer toiletbilleder, sengebilleder, eller bare en eller random selfie, og så et billede af en skov, fordi jeg var ude tur. Og jeg fik ikke nogen reaktioner af mine ting, jeg lavede, hvor jeg så, Ej, så det kigger de andre ting. igennem. Så er der masser af reaktioner. Så er der festvirkeri. Hey, jeg har lige lavet en af mig selv. Åh, oh, mega fedt. Ja. Tommel op. Ah, Haha, ja. <laughs> Hvor sjovt. Ja. Ingenting til mig. Der var ingenting. Vi lader bare Lasse gå i hans ensom road helt for sig selv. Ja. Det var Ville noget ved road. Lasse sidder skide i fred, fordi no, det var... var sådan. Ej, Lasse, det er for real, det der. Nå, Nå men, men... nu er nu, nu, nu, man for real. Okay. Og mig, ja, <laughs> og, og hvis der ja, var så... noget, man fucking skulle have en hjemmelavet tommel op emoji af, <laughs> så var det sgu da at være for real. Lige præcis. Præcis. Altså, men jeg, men jeg, jeg stillede, og ved du hvad, du er fuldstændig ret, jeg fik det på præcis samme måde af at kigge på de der mennesker, som fik så mange notifikationer og likes og comments, og jeg var sådan, undskyld, men jeg har faktisk samlet 43 venner sammen herinde på Be Real nu, og ja. kunne kan godt være venlige også, og faktisk kommentere lidt på mine ting. Præcis. Jeg kan godt se, at I har rottet jer sammen, og lige skulle jeg også se sådan folk, der var venner, som jeg ikke vidste var venner, og sådan noget, så blev jeg endnu mere stresset, og sådan, hvorfor fuck hænger I to nu ud? Og hvorfor er det et venskab, I ikke poster på Instagram, men kun lægger ud på Be Real? Hvad foregår der for det også? Jeg kan ikke... Øh... Nej, ja. Ja. Jeg har slettet den. Måske også bare for gammel. Det er ligesom med TikTok. Altså det... Nej, hey, jeg Hey, altså, jeg er 24. Det var også for meget for mig. Altså, jeg kan heller ikke... Ja. Mit... Nej. Ej, nej, nej, det bliver pænt, nej, Det gør det godt, godt nok. Jeg holder mig, til, holder mig til Instagram. Det er også nok for mig, tror jeg. Det er vist også nok at have sådan en stor motor i ens hverdag, som gør, at man får det rigtig dårligt med sig selv. Ikke? Altså, man behøver jo ikke at downloade flere appen ned på ens telefon. Sådan, Nej. Mm, jeg føler faktisk ikke, at jeg går rundt der er nok stresset og deprimeret og angstelig i min hverdag. Jeg tror at lige, at jeg downloader endnu en app, hvor jeg kan se, hvad alle andre mennesker laver. <laughs> <Yeah. laughs> det er også fuldstændig fucked up, altså. Faktisk apropos at have det dårligt på Be Real, og, og at jeg så selvfølgelig stadig har min Instagram, fordi det på mange måder også er lidt mit arbejde. så mm så har jeg virkelig også haft det dårligt på, øh, på Instagram for tiden. det? Det var derfor, at det ikke var svært for mig at slå Be Real fra. Jamen, for grund af følgere, Lasse. Jeg kan så ja. godt bare sige det, som det er. Oh. Jeg har brugt tre øh, af mine vågne timer i dag på at sidde inde på internettet og prøve at finde ud af, om... Altså sådan om... Altså, ja, prøve at finde ud af, hvorfor jeg mister følgere. Jeg, jeg har sådan... Is Instagram um, cleaning up in fake followers uh, at this moment? And, and so, like, no, no, no, no. Ja, no. Yeah, no. Svaret var no, no. Instagram is not doing anything. Uh, you are just boring, and your followers don't like you anymore. Det var lige så meget bedre. det. det kunne, jeg har mistet, jeg har ikke prøvet i så lang tid at miste følger fra, jeg havde 27,6, mm. så vågner jeg op en dag, så 27,5. Og det går ondt, fordi... Meget kan man sige, og, og jeg ved godt, at ja, ja, det er bare følger og den slags, men jeg kan ikke lade være med at tage den slags personligt. Altså, nej. jeg har det sådan et undskyld, nej. men hvorfor har jeg lige pludselig trådt jeg over tærne sure hundrede mennesker? Altså, ja. sådan, hvad har jeg gjort jer? Siden I lige pludselig alle sammen har besluttet jer for kollektivt at lov min profil, så jeg ja, skal kan gå af Altså, har I, en gruppe? Så, har I en gruppe, hvor I varsom, om det. Ja, altså, det er jo sådan noget, og ej, spøg til side helt ærligt, så tager jeg det jo faktisk virkelig personligt, både fordi, at mm. det sådan, oh nej, jeg er blevet kedelig, eller, øh, øh, hvad hedder det, åh oh, nej, jeg, jeg har skuffet nogen, eller jeg lever ikke op til de standarder, jeg har sat for mig selv på min egen profil. Folk, altså, folk, folk får ikke det, de forventer. Ja. Øh, jeg skal give mere af mig selv, jeg skal være mere aktivistisk. Jamen også, fordi altså, jeg synes, det føles, når man mest af følger lidt, lidt altså, altså, at blive afvist på en eller anden måde. Altså, 100%. Jeg, altså, jeg får det virkelig som at blive... Øh, bliver afvist af en fløjt eller en kæreste, eller en ven, men bare uden at få en specifik grund. Altså det, der mm. fucker mig mest op, det er, det er uvisheden, og det er også den, der gør mig så psykopat usikker, fordi jeg ikke ved, hvad det er, jeg ligesom har gjort galt. Altså jeg startede mm. også, jeg ved godt, det er slet ikke øh, i samme liga, men jeg startede 2022 øh, ud med at miste 25 følgere men for mig. Det er jo det samme. Det er jo det samme for dig ja. med 25. Som der faktisk er 25 virkelig er meget mis for dig. Nå, nej, altså for mig der er det faktisk lidt underordnet, om det sådan er to følgere eller 25 følgere. Det er bare mere det her med, at jeg kan se, at folk falder fra. Og at, og at det ligesom er en afvisning af min person, fordi jeg lægger ting ud, som jeg synes er sjov, og jeg lægger en ting ud, som jeg gerne vil skabe en reaktion fra for folk. Og hvis jeg så kan se, at de ligesom ja forlader. Øh, min Festen? Jamen festen ja, noget jeg lige har arrangeret. Jamen så er det slet du er ikke god nok. Det er ikke godt nok det du laver. Altså sådan Det, bliver jeg synes, det er virkelig tak. rigtigt. Det er virkelig rigtigt det der du siger med at det er uvisheden i hvorfor at man er blevet forladt, som gør ondt. Og ved du Æ... hvad? Det er jo det, er jo, det er jo præcis at sammenligne med at blive ghostet. Ja. Altså helt klart for eksempel. Det er jo lidt den samme slags følelse fordi man er sådan, hvad gjorde jeg? Lugtede mm. jeg dårligt ud af munden? <laughs> øh jeg en grænse? Øh, sagde jeg en dårlig joke, havde jeg søvn i øjenkrogen, slog en skid, da vi havde sex. Altså sådan nogle ting, <laughs> altså sådan, som jeg åbenbart ikke selv opdagede. Nej, men forstår du ikke, hvad jeg mener? Sådan, jo, det jo, jo, jo, jo, jeg er helt med. Er helt det er jo faktisk små ghosting, hver gang, at man bliver anfaldet og i virkeligheden skulle jeg godt tænke mig, at der var sådan en lille boks, hvor nej, også folk kunne få lov til at leave comment. Nej, for det vil du ikke kunne styre. Bit. Nej, for du... Nej, nej. Fordi jeg bit. ville ikke kunne styre Jeg ville svare tilbage. Nej, men altså, ikke jeg, blive sur. Det vil... Okay, okay. Men bare... Okay, men det, folk skulle ikke få lov til at skrive en lang rant, også fordi, sådan, who cares, Altså så er din mening heller ikke vigtigere. Men, men stadig sådan, folk kunne godt efterlade sådan, it's not you, it's me. Så, ah, ja. så, den kunne jeg da godt yeah, yeah, yeah. tænke mig at få, hver gang jeg mistede en følge. Sådan It's not you, it's me. Yeah. Altså fordi, vil du være fair enough? Altså, sådan, der kan jo være alle mulige grunde til, at man mm. ikke kan holde ud og, og, og følge folk. Og jeg kan sagtens stå, hvis man synes, at sådan en som mig er irriterende, eller sådan lidt for følsom, eller... Jeg bare deler lidt for meget af min hunde, eller min råbsyge kæreste, eller hvad ved jeg ikke. Jeg synes ikke, du er råbsyge, skat, hvis du lytter med. Nej, men... men, <laughs> men Nej, men så kan jeg, det... hvad du mener. Hvor, altså, hvor sådan, at det, jeg måske lægger op, det kan godt blive sådan, at du, altså, du påtager dig en eller anden rolle nu. Nu tager du en sjov hat på, hvor sådan at, du deler bare mere ud af dit liv. Altså... Ja, ja, men det kan jo blive for meget, det kan blive for meget. Jeg, jeg har også åndforlået Miley Cyrus, selvom jeg stadig synes, hun er fucking sej med det, fordi hun poster fire gange om dagen, eller mm. et eller andet, er sådan... Hold op, det der det bliver måske lige i overkanten for, hvad jeg kan kapere øh, ja. af, af billeder, af, af, af ja, dansevideoer og sådan noget. Ikke? Altså, det, er sådan, det er ikke lige mig, min stil, men jeg synes stadig, hun er fucking sej. Mm. Så det er, og det er jo det, man skal huske at sige til sig selv, sådan at selvom man mister øh, følge så kan det jo godt være, at de stadig synes, man er sej, eller at de godt kan lide en, men at de bare ikke lige kan rumme det, man lægger ud for tiden, eller at de bare synes, man poster lidt for meget, eller det altså behøver jo ikke være, fordi man har gjort noget, som folk personligt er blevet kede af, eller hvad over. Nej, nej, og jeg kan også huske, at jeg havde den der app, hvor jeg kunne se, hvem der unfoldede mig på Polo. et tidspunkt. Ja. Ja, ja, jo, lige præcis. Og, ja, er det ikke og, mig, der har vist dig den også? Jo, jo. Ja. du uh, lukker mig i for dag, altså. Det er simpelthen, ja. Men der men havde den der app, og jeg var, altså sådan, det var på grænsen hver gang, jeg kunne se, det var en, jeg kendte, eller <coughs> ligesom godt vidste, hvem var. Virkelig bare var sådan, altså, altså har jeg gjort noget galt? Er der noget galt med mm. mig? Hvorfor? Mm. Men altså, ja, ja, jeg gjorde det ikke. Den jeg app, den, den har du slettet, ikke også? Jo, jo, jo, jo, jo. Jeg havde den dog et år, men Altså, jeg, jeg havde den i fire år, godt. tror jeg. Men, men jeg slettede den også, også fordi det, det er virkelig rigtigt, når jeg siger, at hver gang jeg gik ind på den app for at se, hvem der må nu havde undforlået mig, så særligt mm. jo flere følgere og fik... Så stod der jo, jeg ved ikke, hvor mange navn på mennesker, altså sådan, og jeg fik det fysisk dårligt, hver gang jeg gik derind. Altså, jeg kunne mærke i min krop, at mit hjerte begyndte at hamre, og jeg fik fugtige håndflader, og mine kender blev varme, og jeg blev decideret ked af det. Mm. Hvorfor gør du det her mod dig selv, din psykopat? Altså, ja. det, det er jo for sygt, at du gør det der. Og som du siger, det der er mest nøjende, er så at komme derind, og min øjne kiggede jo altid efter, hvor der stod det der unfollow ud for navnet, fordi det betød jo, at det var nogen, jeg selv fulgte, der havde unfollowet mig om jeg også vil on dem, ikke? Og selvfølgelig vil jeg det, Udover det vil ud over det lige sige. Der er fucking... Altså, der røger altid et on tilbage. Mm -hmm. Men det tager man jo endnu mere personligt. Fordi der vil jeg også sige, så, så jeg on ikke folk, jeg kender, medmindre at, at de har postet et eller andet, der er netop racistisk. Ja, eller, eller blevet uværende, eller... Sådan, eller at vi uvenner, eller at jeg decideret gerne hvis vi to er ikke venner længere ja. eller sådan. Ja. men så er det som regel også noget folk godt er klar over det er vil ikke bare være hvor på på sådan. så håber jeg at hun op det en dag så kan vi være at vi kan tage det der <laughs> <Ja. laughs> fordi eller det virker bare så det virker rigtig voldsomt at hun folk man kender hun ja, vil sige hvorfor jeg ja, helt vildt, men altså, jeg havde det også bare mange gange, når jeg så gik ind på appen, hvor jeg havde optur mig selv og syntes, det gik godt, og syntes, jeg havde forandret mig på en god måde. Så når jeg så kunne se, at det var en gammel ven eller en gammel bekendt, og sådan noget mig, så blev jeg sådan helt er jeg ved at blive en idiot eller hvad. Mm. Altså, så blev jeg vildt usikker på mig selv og den der udvikling, jeg var i gang med. Men, men det, det er bare så rigtigt det der med, at man kan næsten føle, at man mister noget af sig selv. Ja. Altså fordi man validerer sin egen person så meget i sin fucking Instagram. Altså mm. er jeg fed for tiden? Ja, det er jeg, fordi der er veltræk følgeret er jeg for tiden? Ja, det må jeg være, fordi folk de skrider fra butikken. Det er jo matematik i første klasse, seriøst. Altså sådan, mm. Og det er jo klart, at ens hjerne den, den tror, at verden hænger sammen på den måde, og det gør den jo nødvendigvis, eller det gør den ikke. Ikke nødvendigvis. Det gør den bare ikke. Nej, nej. Men, men, men det, er jo, det er jo sådan at ens hjerne, hvis man har levet i en digitaliseret verden, længe nok fungerer på mange måder. Det er jo det samme med, hvis man lægger et billede op, der ikke får likes. Altså, det er jo på mange måder også at blotse, og det er jo også at sige til verden, hver gang man poster noget, hey, jeg synes, at jeg fortjener øh, opmærksomhed, jeg synes, at jeg fortjener øh, jeres øh, opbakning på det her billede, jeg synes, jeg fortjener jeres tid, jeg synes, at jeg mener noget, der er vigtigt nok til, at jeg vil poste på Instagram, og jeg forventer, at I vil læse det og bakke mig op i det. Altså, det er jo totalt sårbar situation i virkeligheden at sætte sig selv i. Hey, jeg har taget det her billede af mig selv i bikini ved surplot Hav. Jeg synes, jeg er fucking lækker. Synes I ikke også øh, like det lige? Mm. Ja. Og hvis man så ikke får likes på det, man har lagt ud, så er det jo ligesom at stå inde i springvandet i bare røv og spille trompet, og folk bare sådan, hvad for Jeg passer forbi dig. <laughs> og går videre. Ingen mønter. Ingen mønter i mm. men, altså, men det er som om, det... at man kommer sådan en offentlig eksamen på en eller anden måde. Ja. Og det er jo bare det, man ikke rigtig tænker over, fordi det er ikke anerkendt. Altså, det, det er jo ikke anerkendt. Det er det samme, som, som når jeg går rundt og snakker om øh, hjemme til Simon. Sådan, skat, jeg er rigtig ked af det. Jeg bliver ved med at misfølgere. Så, så, så Simon han er bare sådan, jamen kan du ikke tænke på noget andet? Jeg ved ikke, hvorfor han skulle tale jysk der, men det føler jeg sådan, meget jysk at gøre. Ja, Integreret mig. Hvor er sådan, ja, sådan, hvad mener du, kan tænke på noget andet? Sådan, det er jo bare Instagram eller sådan... Tænk på noget andet, det, det gør ikke noget. Du, altså sådan, hvor jeg er sådan, men, men det er jo ikke rigtigt. Altså, sådan kan man jo ikke bare behandle de følelser, fordi det er så misforstået det der med, at alt, hvad der ligesom er digitalt, det anerkender vi ikke som rigtige følelser, fordi det er bare åndssvagt. Så kan man læse en bog i stedet for, eller så kan du lægge mobilen væk. Så læg mobilen væk, hvis, du, ja. hvis den gør dig så ked af det. Hvor det, sådan, det kan jeg ikke, min identitet ligger inde på Instagram. Altså jeg ved ikke, hvem jeg er uden.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 Hos KRIFA får du juridisk dækning helt til højstere. Skift til KRIFA nu og sparer op til 5.000 om året. KRIFA vi tager dit arbejdsliv seriøst. Folk bliver nødt til også at forstå, hvad der er vigtigt for en. Hvis det er vigtigt for mig, at jeg poster de her ting, og jeg føler, at jeg kan give noget af mig selv til, til folk, og så ikke får den re re re reaktion tilbage, og det gør mig ked af det, jamen så forstå, altså, at det er vigtigt for mig, men mm -hmm. jeg har også sygt svært ved at fortælle det til mine venner, fordi at de slet ikke... Altså, det er ikke fordi, de ikke bakker mig op i det, for det gør de helt vildt meget. Men, men de har svært ved at forstå, at jeg kan blive sådan... Øh, jeg ked af det over, at jeg får likes, eller frustreret og sådan noget. Så, så når jeg sådan i taler så det til dem, så siger jeg også, ej, hvor er jeg træt af, at mit billede kan få fået nogen likes. Men når jeg så siger, at jeg er træt af det, men så er jeg faktisk vildt ked af det. Og når mm -hmm. jeg siger, at jeg frustrerer min... At, altså, at jeg har nogle følgere, der ligesom smutter fra mit profil af men så er jeg ikke bare frustreret, så har jeg det jo elendigt. Mm. Altså sådan, jeg lægger låg på mig selv, fordi jeg synes, det er pinligt og jeg lige pludselig bliver sådan fremsledet meget overfladisk. Men jeg synes ikke, at det er overfladisk, fordi jeg poster jo virkelig ting, som jeg synes, altså jeg er stolt af, der skal ud mm. i verden. Det er ligesom, hvis jeg laver en eksamen og kommer ind til sensor, og sensor giver mig 02, 2 jeg leverer et produkt, jeg er stolt af. Men, men det giver bare så god mening, at, at, at du negligerer dine egne følelser, når du skal tale med andre mennesker om det, fordi det er kæmpe stort tabu at tale højt om, at man bliver ked af det eller påvirket af sociale medier, på trods af, at der ikke er andet i medierne om, hvor dårligt unge mennesker får det af at være for sociale medier. Mm. Men, men alligevel så er det totalt blagt og det er ikke et, en problemstilling, der bliver taget seriøst Så er det altid sådan, at vi skal have mindre mobiltid, vi skal have øh, telefonerne ud af klasselokalerne, vi skal øh, læse flere bøger, vi skal være mindre... Det er, sådan, det er jo ikke sådan, at vi kommer problemer til liv, fordi det der kommer ikke til at ske. Dem, der er afhængige af deres telefoner, det er jo ligesom folk, der ryger sig retter. De betaler også bare flere penge for pakkerne. Altså sådan, og så får de det bare endnu dårligere, fordi så bliver deres økonomi også påvirket af det. Ligesom at så må vi andre også bare gå rundt i stilhed og, og skamme os over og ikke at få og være ked af det, over ikke at få likes, men vi kan så ikke tale med nogen om det, fordi det bliver bare negligeret af alle andre mennesker nærmest ikke? Og, og der findes bare det der syn på den digitale verden og den virkelige verden. Ja. Og jeg tror bare, det er så vigtigt, at. at at det bliver slået fast, at der findes ikke to forskellige verdener. Ej. Altså, hvis du, er, hvis du er ked af det over noget, der er sket inde på Instagram, så er det mindst lige så ægte og rigtigt, som hvis jeg er ked af det over noget, der er sket i den fysiske øh, altså i, i fysisk øje med. Som for eksempel, hvis jeg er uvenner med en veninde, og hun er, øh, er sur på mig over noget, så er det lige så rigtigt en følelse, som hvis du er ked af det over, at du har mistet 25 følgere. 100%? Altså sådan... Og, og, og følelserne i os kan være lige så stærke og, og, og, og, og lige så rigtige, eller hvis du føler dig ensom over, at alle mennesker er ude at feste, og du ikke er inviteret, øh, men du kan se, at folk hænger ud på Instagram, så er det jo også lige så rigtigt, som hvis du øh, ikke er inviteret med til en fødselsdag, og du bare ved det fra nogen, der har fortalt dig det med deres egen mund, eller hvad ved jeg Jamen 100%. Altså, sådan... Jeg skulle til at se det til at gå rundt på en arbejdsplads og høre, at alle sammen taler om, at de skal ud på en bar senere, men du ligesom ikke er... jeg skal med på den bar, at mm. du er ikke blev spurgt. Altså, her sker det bare med din telefon i for. Jeg føler bare det, altså så det der med at sige til folk sådan, jamen, så læs en behov. Eller sådan, altså, nej, fordi det, det er korrekt. Det, hvis jeg falder og brækker benet, så siger du heller ikke, så rejser dig op. Så rejser dig op, og så kommer vi videre. Ja. Altså, sådan, det. Så bliver der jo taget hånd om det, og der bliver lagt noget forbinding om, og det får noget opmærksomhed, og der er nogle mennesker, der prøver at finde ud af, hvordan vi, øh, vi træner det op igen. Og det er jo det samme. Altså sådan, der er jo ikke nogen problemer, man, man løser, eller nogen følelser, som, som bliver for, forløst, af at man bare siger sådan, Ej, men så pak du dem væk, og så se om de ikke forsvinder af sig selv hvis du læser en bog. Nej, også fordi det gør du ikke med alt muligt andet, jo. Ej, jeg har virkelig kærestesorg. Min kæreste lige er gået fra mig. Ja, ved du hvad? Nu okay, er ja. vi en god film af Spine og en. Ja, læ. Læ. Læ. læs en bog. Det og skal ja, jeg, ja, Der skal nok være... Læs en bog. Det skal jeg der er nok nogen, der vil tryste dig sådan, tror jeg. Ja, læs du en bog. Læs du en bog om det. Ja. Men, men i hvert fald, så, sådan, så, så, så, så føler jeg, at, at, at min Instagram virkelig altså, har krammet på mig for tiden, fordi alle mine tal daler, og jeg, nu fik jeg også sagt før, at jeg ikke ved, hvem jeg er uden min Instagram, og det ved jeg jo godt, men, men jeg føler meget, at min person bliver valideret derinde. Altså også fordi det er så stor en del af mit arbejde, min hverdag og det, jeg gør... At, at det er jo det samme, som hvis for eksempel Simon, øh, der spiller professionel fodbold, mm. sidder øh, på bænken i en hel uge eller to, så føler han, så, så daler hans selvværd også. Må jeg antage, det er ikke noget, han selv har sagt. Men, men, men eller hvis en vilkens anden fodboldspiller, eller hvis man er håndværker eller tømmer, og man ikke får nogen jobs. Jamen det handler om, æh, hvad, hvad, hvad der er vigtigt sådan... for en selv, jo. Altså... Ja, og, og, og når jeg så, hvad hedder det, ikke for, for, for altså at det ikke går så godt med min Instagram, så føler jeg jo heller ikke, at jeg går til mit arbejde. Eller sådan, så bliver jeg ikke valideret i det, jeg gør, fordi jeg har jo ikke en chef eller nogle kollegaer som sådan, der sådan kan rose mig eller noget. Sådan mit, mit arbejde og alt, hvad jeg ligesom gør, det bliver jo kastet ud i æderen, og så er det ligesom, vær for tilbage, der vid altså minder mig selv om, at jeg er god til det, jeg gør. Præcis. Eller at jeg i hvert fald er lidt god til det. En gang Præcis. Igen, eller hvad ved jeg, ikke? Og altså, nu taler vi meget om sådan en karriere, men... Men, men det er jo også, hvis jeg køber en ny t-shirt, eller nogle nye bukser, og jeg lægger det op, fordi de, for de synes, det er mega sejt. Men hvis jeg ikke får den respons, som jeg ligesom får, eller, mm. så, eller som jeg havde regnet med, så er det som om, det kun er op i mit eget hoved, og jeg ser sej ud. Altså. Og, og, og, og så, så, så føler jeg også det meget det der med, sådan at, at man... at så, så sammenligner man sig med, med alle andre, og når det går dårligt med en selv, så, så, så får man lige pludselig øje med, hvor godt det går for alle andre, og så lige pludselig er det følelse, som om det går meget bedre for alle andre. Ja. Selvom at det ikke nødvendigvis gør det. Men fordi det så, altså, for tiden, så, når jeg mister følgere og ikke får så mange likes, og jeg føler, at Instagram fucker med min algoritme og den slags, så har jeg skrevet med, med nogen, jeg kender, som ligesom, er, laver det samme som mig. Og så skrev jeg med en, der hed Emil, og han var sådan en Instagram fucker også med min algoritme. Der er næsten heller ikke nogen, der ser mine stories. Og så var jeg sådan, hvor mange plejer der at se dine stories? Og så siger han det syge jøste tal. Og så er jeg sådan... Okay, men det er jo flere end hvad der nogensinde har set mine fucking stories Og så blev jeg sådan endnu mere sur så var jeg sådan Og selv når det går dårligt for dig Som det jo bare gør nu På trods af at han er færre følger end mig Så er der stadig flere der ser hans stories End når det går godt for mig Forstår du hvad jeg mener? Sådan, min hjerne var sådan Nej, nej, nej Det går aldrig nogensinde godt for mig Nu jeg har det. Ja, altså sådan, det har aldrig gået godt for mig. Og så sådan, skriver jeg det til Emil, jeg skaber mig også lidt i det, og jeg bare sådan, altså, laver lidt sjov med det igen, fordi det er man nødt til at gøre, når man taler om at ja, være af det over ja. socialt. Ja. Og så siger han så bare til mig sådan, Ida, øh, prøv at høre, øh, det kan godt være, at du synes, det går dårligt på din Instagram, og det går godt for mig men du har til gengæld et etableret navn i mediebranchen, og det er ligesom min store drøm. Så jeg tror bare, du kan pakke sammen. Det vil jeg til hver en tid vil, ikke Og så sidder jeg jo der og er sådan, wow, you're so clever. Ja. Eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? Overhovedet. Altså, men bare det der med, at når man sammenligner sig med andre, det her er jo bare mit eksempel, det kan jo være med alle mulige ting, så bliver man bare så blind på sin egen succes, fordi man kun har øje på andre menneskers succes. 100%, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Altså, og så, så det er det som om, at der er ligesom ødelægger det for en selv. Så, ja, ja, og så, men, men bare sådan helt enkelt, at når du har øje på, hvad alle andre laver, når du har øje på, hvordan det går for alle andre mennesker, så glemmer du jo at lægge din energi i, hos dig selv, hvor det er vigtigst at, at, at fokusere på, hvad du egentlig er god til, og hvad, hvad, hvad der egentlig spiller for dig. Så kan du godt være, at der er nogle ting, der ikke går så godt, men så er der jo al, som regel altid noget andet, der så faktisk går godt. Som nogle andre sidder på den anden side og tænker... Gud, jeg havde det der. Ja, men helt 100%. 100%, 100%. Jeg, har en, øh, jeg har en kammerat, der laver noget helt andet end mig. Øhm, og vi har nogenlunde samme følger og sådan noget. Jeg kan huske, at der har været nogle dage, hvor vi har lagt billeder op på samme tid. Og der, selvom at jeg kunne få en masse likes og kommentarer, og folk roste mig, og synes det var så sjovt, det jeg lagde op, så fordi at min kammerat fik flere likes end mig, og at det gik bedre for ham, så var det som om, at alt det, der skete for, for mig, blev fuldstændig ligegyldigt. Det var ikke, mm. altså det var ikke godt nok. Mm. Altså, altså, så ville det bare lige rydde totalt af vejen, og så var det ligesom det, jeg kunne fokusere på, og så havde jeg nærmest lyst til at slette alt, hvad jeg har lagt op nogensinde. Og var, var sådan, det er jo kun op mit eget hoved, at det er fedt, altså. Men det er bare så uhyggeligt, hvad, hvad både alle de her små, klamme tal kan gøre, men også, hvad hedder det, hvad der sker med en, når man så samtidig begynder at sammenligne sig selv med andre, når man er det sted, ikke? Mm. Altså sådan, og generelt bare, når man sammenligner sig med andre, fordi man netop sådan, okay, hvis det går godt for andre, så kan det ikke gå godt for mig selv, eller hvad? Eller sådan, er der ikke plads til, at vi alle sammen kan have succes? Det er, og, ja. og, og, det er jo ikke spidsnægt, vi vi på. Og, og, og, og hvis man er et sted, hvor man har brugt energi og fokus på at på sig selv og på sin egen ø, succes og på at arbejde på de ting i livet, man, man synes er noget værd, om det er arbejde, eller om det er relationer, eller om det er at ligge inden for sofaen og spise pizza, fordi det er fucking også nice. Det er så, så, så har man det som regel også godt. Og så kan man også øh, se på andre mennesker og, med et overskud og være glad på deres vegne. Men hvis man er et sted, som jeg for eksempel er for tiden, hvor at jeg er helt nede i sådan en Øh, øh, øh intet jeg gør er sejt eller godt, øh, og jeg, folk synes ikke, jeg er noget længere inde på Instagram, hvem er, altså, er jeg så noget herude i den virkelige verden, eller ja. sådan, hvor man virkelig får pisket en stemning op, ikke? Altså sådan, <hør> så kan jeg lige pludselig heller ikke rumme alle de mennesker, som, som jeg kan se, når alle mulige mål og sådan noget, så går jeg og bliver bitter og sur og, og bare sådan... Og alt muligt. Og, og samtidig netop glemmer mine egne visioner og at arbejde hen imod mine egne mål. Og så kan man virkelig tabe sig selv i noget. Fuldstændig. Jo, jo. Hvor, altså, der er det jo bare så vigtigt at sige det højt, fordi så kan man netop få sådan en øjenåbner, som for eksempel med Emil, I mig, hvor det er sådan... Jamen, det kan da godt være, du sidder nu og... og, og er bitter, altså sådan, jeg sagde det jo bare til ham i sjov, og det, altså, vi jo kender jo hinanden og sådan noget, så det er fint, men sådan er, er misundelig på mine likes, eller hvad ved jeg, men jeg er da også misundelig på på din, altså på dit, på dit navn i mediebranchen, og hvor det er sådan, nå ja, jeg, jeg havde lige glemt, at jeg selvfølgelig øh, har det, og du har noget andet, ikke? Jo jo, men altså så kan man også sige, hvis du aldrig nogensinde har sagt det med likes til ham, så har du jo heller ikke sagt det tilbage, det med mediebranchen, nej, nej. Jo, så er du bare gået uvis og sådan tænkt, der er jo ikke nogen, der er misundelig over mig, der er ikke nogen, der synes, det, jeg laver fedt. Ja. Altså, ja, ja, præcis, og så havde man ikke sådan... Og det hjalp jo mig til at komme sådan... Bare, i, I virkeligheden hjalp det mig egentlig bare til at, at få den der øjenåbne. Fordi jeg ved jo godt, det er sådan, at når man har fokus på alle andre menneskers succes, så glemmer man at, at kigge på sig selv, og hvad man egentlig selv kan finde ud af. Jeg gør mm. i hvert fald, ikke? No. Og det var det der jo bare en reminder om. Det hjalp mig bare så meget, og, og bare sådan... Gud ja, der sidder jo også altid en på den anden side, som også har sine usikkerheder, som også sammenligner sig selv med dig... Ja. ofte i hvert fald, ikke? Og som sådan, altså det, det går bare altid begge veje, men, men hvis man ender i sådan et bittert, usikkert hul, hvor, altså, hvor man bare går rundt og synes, ja, er det at, at er andre op. mennesker, altså sådan, så, så er det svært at huske den slags, og så er det svært at se tingene fra andre sider end sin egen. Ja. Altså, det er ja, også ja. det, der er med sådan nogle dumme følelser, ikke? At man bliver nogle gange også sådan lidt ensidig og sådan lidt åndssvag. var monolog altså, med sin ja, hjerne og ja, sin hjerne. Ja. Men, men jeg vil så sige, når det så også er gået, altså øh, når man så rammer den i røven og ligesom laver noget på sociale medier, et post på Instagram, og det går godt, og man hiver en masse likes hjem, så er det sygt altså en rutsjebanetur. Altså, hvor at det. Øh, jeg, kan sådan, jeg kan huske, øh, da corona kom, der, øh, der sad jeg i sofaen, og der tænkte jeg, okay, jeg vil gerne lægge et eller andet op nu, men jeg ved simpelthen ikke, hvad det skal være. Og tænkte jeg, okay, jeg farver mit hår blont. Øhm, og det tænkte jeg sådan, okay, jeg, jeg, jeg gider egentlig ikke at have blont hår, og jeg gør det egentlig ikke for, at jeg håber, at jeg kommer til at se sejr ud. Jeg håber mere, at folk kommer til at, sådan at grine af det, og tænke sig, at det var da rigtigt sjovt. Mm. Jeg farver det, lægger et post op, der kommer en masse likes, en masse kommentarer, folk synes, det er sjovt. Men da det så ligesom er overstået de her 6-7 timer i den her ros, at have likes og kommentarer, hvor jeg bare ligger derhjemme og altså får det kørt direkte ind i blodåren, ikke. Så er det som om, at det bare er sådan et frit fald ned i et hul, hvor jeg bare bliver sådan helt tom i. Og sådan tænker, det har det jo hurtigt haft mig selv i. Jeg har jo virkelig stillet mig op på en eller anden mælkekasse nu. Sagt en masse dumme ting, følger og folk har jo ikke grint af mig. Eller med mig hedder det, de har grint af mig. Nu har jeg ikke prøvet at tage heroin. Men jeg føler lidt, Ej. at jo, <laughs> nu har jeg hørt om øh, folk, der så tage men jeg har det lidt som at med, med likes ikke det er som at tage heroin. det er fucking vanedannende. og det er et vanvittigt sådan rush Det er det, det kan man ikke komme udenom men når det så overstod du var tager demonen ind i tivlet, du. det du <laughs> det er det, det skal du rundt med du den banker rundt kæft det er også et bad trip det er det sgu. der er nøjer på der er bad trip der er bare tankemyller det er, altså det synes ja. jeg virkelig og det er hver gang og jeg ved ikke men, hvorfor jeg gør virkelig. det men det er jo fordi der kommer noget til frestning og få likes det, men kæft tidspunkt efter, hvor det bare står stille, og så er der bare ikke andet, så er det bare, nå, hvad så nu? Nu skal vi den næste fix. Så går hjernen i gang med at arbejde på sådan, hvad kan, hvad kan jeg nu? Hvad kan ja. jeg nu, far? Ja. Kan jeg klippe okay. min tær af? Ja. Ja. Ja, er det det? Er det ja. jeg skal? Ja. Kan jeg livestreame, at jeg simpelthen klipper min fucking lille tå af? Kan jeg alligevel ikke bruge den tå til en skid? Ja, hvis jeg ringer en dag til dig og spørger, om du har <laughs> et eller en svensk nøgle, og du vil prøve at tage Ej, en finger af, af mig, er... så er det bare sådan, nej. Det er faktisk meget interessant alt det her, fordi jeg, øh... Ja, ja, ja, jeg lo og så den der Albert Dyrlund-dokumentar, der er lavet inde på Viaplay, tror jeg. Fra Ej, før, han I, I må lige at bort... sige noget. mens yeah. vi snakker sammen nu, så kommer Be Real up, take a be real. Shut up. Nå, no. <laughs> men bare fortsæt. <laughs> jeg så den der Albert Dyrlund-dokumentar øhm, fra før han ligesom øh, døde øh, forleden. Jeg tror, den ligger på Viaplay. Og, øh, og, og den handler jo faktisk rigtig meget om alle de her ting. Jeg så den, fordi han døde. og var sådan, Nu vil jeg faktisk gerne lige finde ud af, hvad, hvem han egentlig var, og mm. altså sådan, hvad, hvad han egentlig havde på hjerte og sådan nogle ting. Øh, fordi det jo simpelthen er så vanvittigt tragisk. Og, og så så jeg jo faktisk bare en virkelig, virkelig ung mand, der, der har fået så meget netop afhængighed af opmærksomhed, og likes og subscribes, og at ville være noget uden rigtig at, at have mere på hjertet end det. Det siger han også. Han siger hele tiden bare sådan, at jeg vil bare gerne være kendt. Jeg vil bare gerne have subscribers. Jeg vil bare gerne... Og så ser man, hvordan at han lige pludselig, at hans YouTube-kanal går fucking dårligt, og at han rejser rundt i landet, prøver at lave alt mulige sindssyge ting, og rejser ja. rundt øh, til, til andre lande og tager afsted, og har ikke nogen fucking penge eller noget, men vil bare gerne øh, have den der YouTube-kanal til at køre igen, så han kan få subscribers og views, og at det kan gå godt for ham, og han ligesom kan føle, at hans person bliver valideret igen. Og jeg var bare sådan, man, det der, det er jo... Ja. Jeg kender bare det der så godt. <laughs> ja. altså sådan, og, og, og lige pludselig sidde der på den anden side og se, hvor vanvittigt det egentlig er at se ud. Altså, når, ja. når man får lov til at observere det på den der måde i sin sådan, helt vilde form. Og det er jo også det, der kan ske, hvis man ikke taler med andre mennesker om, hvad det i virkeligheden ligger til grunde for, er usikkerheder eller ulykkelighed eller manglende retning, eller hvad ved jeg. Og det var jo det, han døde af. Altså, sådan, det er jo det, der er så fucking hyggeligt at han var jo ja, ja. ude og optager i fucking YouTube. Så skal jeg altså ikke kunne sige, om hans YouTube-kanal var begyndt at gå bedre øh, igen eller noget, men sådan, det, er jo, det er jo fucking uhyggeligt, at det har jo drevet ham helt derud, hvor han, hvor han netop begynder at tænke de der baner, som at klippe sine tog af, eller hvad ved jeg, og så gøre nogle farlige ting, for der skal komme nogle spændingsmomenter, og så kan det jo gå galt. Ja. Nu ved jeg jo ikke, hvad der skete, og, og jeg vil heller ikke sådan, men, men det er faktisk en vildt rørende dokumentar, når man ser den mm. velvidende om, hvad der egentlig er sket. Fordi så er det sådan, wow, det har virkelig drevet dig helt derud, hvor at, at, at du ikke er her længere, altså. Ja, det er fandme skræmmende. Det er sigt med det, skræmmende. Det er virkelig uhyggeligt. Altså, jeg ved heller ikke lige, hvordan man kommer videre fra når man har siddet og snakket om nogen, der er død, fordi det er altid rigtig, rigtig svært og forfærdeligt. Men i hvert fald så skal jeg ud tis god ja. god så... lad, øh, lad os begge to gå ud og på den. Jeg har drukket lidt vand mens vi har talt sammen, så jeg skal også lige ud og slå en streg. Uh -huh. men, øh, men, men, men, men så på den med kunne det så ikke være meget fint lige at, lige at holde lidt? Altså, jeg ved ikke, har du meget øh, mobil øh, tid, skærmtid? Om jeg har meget skærmtid? Det var nok et dumt spørgsmål. Jeg kunne lige godt spørge mig selv, om er vi to venner? <laughs> har jeg? Om jeg har, har jeg meget skærmtid? <laughs> Nej. Det vil jeg ikke sige. Jeg tror, jeg har lækker på... Dem. 7 timer om dagen. Det er framavne. Et godt tal. Eh, dige tal. Jeg, jeg ved nemlig at det kommer op ved, ved mig her den anden dag, og jeg har mellem jeg tror jeg har 5 timer. Jeg tænker bare, skal vi prøve? Du er mere. Du har mere. Har du ikke mere end 5? For en god 0,5. Det, det er fint, for så ser vi at du har 5, jeg har 7. Og så, må vi, så skal vi halvere det. Så må du så kun have to en halv. Jeg har seks jeg har <laughs> Okay, fint nok, fint nok fint. fint nok, fint nok. Så må du kun have to, så må du have to en halv til vi, på samme skærmtid, til vi ses igen om, om dagen. To en halv timer om dagen. Det lyder også helt fuck, det, det skulle være svært. Så, du, må se, du må se to <laughs> en halv timers fjernsyn om dagen. Det er faktisk <laughs> rigtig lidt Det er rigtig lidt for mig. Jeg elsker at se <laughs> Okay, fint nok. Vi halverer skærmtiden. Så taler vi om det næste gang, hvordan det ligesom har været. Skal vi gøre det? Eller ja. hvad? Ja, altså det kan vi godt prøve. Prøve. Okay. Godt nok. Ja, okay, ja, men, så, så vi er med med. At vi jo ude og en ved. Ja. Hej hej. Hej hej.